Балада про рідний дім. Все минає у природі, В цьому, мабуть, вища суть, Та в душі на самім споді Тихі спогади живуть. Наша пам'ять завжди з нами, У великим і малім. Все частіше мені ночами Сниться наш старенький дім. Може, рано, Може, пізно, вверх, по сходинках залізних, Як по клавішах рояля, Вище, вище, вище звук. То сміюсь, то часом плачу, Вірю в долю і в удачу, А життя дає нам здачу Стільки болю і розлук. Рідний дім наш, вірний друг. За добро усім воздасться, Серед райдужних заграв проживало в домі щастя. Я тоді цього не знав. Кожен день тут був як свято. Ми жили на злобі дії. Тут були і мама, і тато. І живі, і молоді. Що було, уже не буде. Дні зникають вдалині. В нашім домі інші люди, інші долі і пісні. В душі у мене рвуться струни і спогадів дев'ятий вал. Дитинство наше і наша юність. Вночі виходять із дзеркал. Може рано, може пізно, вниз по сходинках залізних, як по клавішах рояля, нижче, нижче, нижче звук.